mert a gyermekem a 35. hétre, Róza, egy fertőzés miatt megszületett, és két hetet töltöttünk a koroszületi intenzív osztályon. Minden. Elnézést, Hatházi úr! Rádi Katalin vagyok, nem ismerjük egymást. Én invitálni szeretném, ez egy beszélgetés, fenntartottuk fent önnek a helyet. Szeretném, hogyha... Megtisztelne minket, hogy a szeretnék mutatkozni. Rádi Katalin. Vakos Bogácsolagy, kéne Eltekint attól, hogy bemutassak az asztalnál személyeket újra? Őt ismerem, de ha megköszönöm, hogyha Jó. később sajtónevében. Vártunk 5 percet, elnézést kérek, hogy csak nem szeretnénk... A GPS a másik végére, és nem vagyok itt. Jó, semmi volt, csak nem szeretnénk a sajtót feltartani, csak szombat van. És akkor beszeretném mutatni Szabó Miklós tanárulat. Ő, ő a Perinatológiai Társaság elnöke, a Bóka Jóca Gyermeklinika Intenzív Osztályának a vezetője, és azt gondolom, hogy ma Magyarországon a neonatológiáról ő tud leghitelesebben beszélni. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy eljött. Beszeretném mutatni Berecki Aha. Csaba tanszékvezető urat, egyetemi docens. Ő adott most nekünk helyszínt, ő a Szegedi Gyermeklinikának a Gyermeklinika Intézetének a vezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. És beszeretném mutatni kan Kadlok Nándor urat. A projektmenedzsmentben vesz részt ebben az adott pályázat kapcsán. És természetesen beszeretném mutatni Csikósné Bakos Boglárkát. ő egy koraszülőnő, egy édesanyja, egy 990 grammos gyermekédesanyja, egy olyan gyermeké, aki három hónap, majd három hónapot töltött a koraszület intenzív osztályon, egy három gyermekes anya, aki most eljött közénk, köszönöm. a gyermekeit, otthon a férjére bízva. Nagyon szépen köszönöm. Én Azt mondta, hogy az urakat ismeri. Cseppelgúrat különösen, de, hogy... de te... Sándor. is, jó, tehát akkor Oké. újra közdeném, mert ö, ö, úgy éreztem, hogy képviselő úr,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 egy nagyon komoly zavarral és nagyon magas cukorral került át az intenzív osztályra agyhártyagyulladás zsangúval. Három napig úgy éltünk, hogy nem tudtuk, hogy a gyermekünk agyhártyagyulladás kapott el. Ez a három nap ez olyan borzalmas volt és annyira kritikus, hogy úgy éreztem, hogy egyedül vagyok az életben.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 találkozni, és szeretne hozzánk csatlakozni. Szeretném, Bocsaboglárka, ha erre engedi, akkor erre egy pár szót mondjon. 2013 májusában én csatlakoztam az alapintához tárassógy ura felkérésére. 2012. december 20-án 990 grammal született a fiúk. azóta egy egészséges négy és fél éves gyerek. És én most csak azért érzékenyőltem el, mert én úgy gondolom, hogy mi egy méltatlan dolog miatt ülünk itt, mert mi a Katában és csak azon törjük magunkat, hogy dolgozzunk, tegyünk ezért a családokért időt. Én azt gondolom, hogy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 Annyit szeretnénk elmondani még, hogy ez egy 5 éve fennálló alapítvány. Nem is lehetne több, hiszen a születése előtt nem tudtam, hogy mi az, hogy koraszülöttség. Életemben nem gondoltam, hogy én egy koraszülőnél leszek. Az alapítvány létrehozásával, a kuratóriummal egyeztetve kialakítottunk programokat. Évente állandó programjaink vannak. Szeptemberben elkezdjük egy jótékonysági koncertet aminek a befolyt összegéből az a, a délalföldi. Becsin. A délalföldi régió kórházait és korosztül intenzív osztályait, és a szegedi tudományeketem és nőgyászati klinikáját, eszközökkel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 Európában ezt bemocskolni. Állok rendelkezésére. Várom a programjainkra. Jöjjön el! Jöjjön el! Szeretettel foglalko! Köszönöm. Szabó Tanár, úr. beszélne nekünk arról egy kicsit, hogy mi az a szülötség, és, és amit ön gondolta, az egész így kapcsán esetlegesen, hogyha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 az újszülöttekkel, újszülöttintenzív osztályokkal kapcsolatos civil szervezetekkel, elsősorban a szülőszervezeteknek rendelkezésére állja, és majd mindjárt meg fogják érteni, hogy miért vált ez ilyen prioritását. Magyarországon 95 ezer újszülött születik évente, ahogyan Rádikatta mondta, minden tizedik baba idő előtt jön a világra, és ilyen értelemben minden tizedik szülőpár,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 száma évent a Magyarországon 1300, és hogy ez milyen jelentőségű dolog, ami az őszött intenzív osztályokon történik. Ma Magyarországon az összes egy éves kor előtt meghalt baba, kettő ezeken az osztályokon hal meg. Mind az osztályon dolgozók, mind az ott jelenlevő szülők számára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 és most 2017 első fél évében 3,6 tizedezre lép. Az, hogy egy gazdaságilag fejlett országban három év alatt 30%-kal csökkentsék a csicsemői halandóságot, ez kivételes. Az, hogy ez Magyarországon bekövetkezett, annak több tényezője van, de biztos, hogy ez egyik legfontosabb tényezője az, hogy a ö, figyelmünket,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 A az ez egy szőnye valás, öpört, ö, probléma. Rádi kata most egy kicsit ezt fölemelte, föl tudta emelni. Évente legkevesebb 5-6 ezer emberi illát ugyanezt, amiről kaptam beszámol. Köszönöm, hogy meghallgattam. Én a tegnapunknak 5 órakor kaptam egy meghívót önöktől, nagyon-nagyon negyis volt megszerű, nagyon-nagyon fontos másik, és egy nagyon fontos egy másik, nagyon programot kell Kudapesten lemondani, és nyilvánvalóan én azt hiszem, hogy... Ö,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 Üljünk bele be. a hajóba Itt. együtt, fogjuk meg egymás kezét, nem acsalkodunk, üzengetünk. Ha őt ennyire érintett ebben a kérdésben nem érdemeltük volna meg, hogy személyesen találkozik velünk. Nem érdemeltük volna Itt. meg, hogy megmutassuk a gyermekeinknek a fényképét. Nem érdemeltük volna meg, hogy beszéljünk arról, arról a közös fájdalomról, amit mind a ketten átéltünk. Nem érdemeltük volna meg. Hogy beszéljünk arról, hogy mi koraszülő, mi olyan családok, akik elveszítették a gyermeküket, egy gyászt éltünk meg, hogy túlféltsük a gyermekeinket. E, nem nem, nem, nem, nem érdemelt volna meg, nem érdemelt volna mert ennyit ez a téma. Hogy elmondja nekünk, hogy ön egy érintett apa, hogy elmondja nekünk,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 Mondta volna azt, mivel ön egy állatúrvós, hogy egy, mint egy kis cica, de nem egy teljes zacskó. Felháborodott e-maileket, leveleket kapunk, hogy ezt megengedhetjük, és ezt, ezt nem tettük szóvá. Ma is bent ülnek az anyák a intenzív osztályon, kérem, és akkor a gyermekeket ez, fognak, ez, ez mint ezt kérem, egy kis cica. Ezt kérem, hogy hagyja abba, tehát meg, megsért engem. Mi nem...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 Eljöttem itt vagyok, mert rendkívül Köszönöm. fontosnak tartom ezt a Köszönöm projektet. Te. Kérem, hogy ne vonja kétségbe az én hozzáállásomat, senki ne vonja kétségbe a hozzáállásomat. Nem. Köszönöm én, szépen. Én, én Oldjuk nem. meg ezt a problémát, és beszéljünk a, a projektről. Ö, bocsánat, de a, tehát beszélhetünk a projektről, de mindenképpen a, a Berecki tanárod egy pár mondat erejét még szeretett ő adott helyszínpontokra, illetve itt dolgozunk a, az ő intézményében, vagy itt is dolgozunk, és egy pár mondattal.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 Ez egy kis csapat volt, módszertan nélkül, skandináv tapasztalatok, olvasás. Elkezdték, mert úgy látták, hogy ennek igazából nagyon-nagyon fontos az üzenete, illetve az, amit ők ö, csináltak. Aztán belépett a korábban érkeztem alapítvány, aki megfelelő hátteret tudott adni, hiszen azt tudjuk, hogy ö, az egészségügyben ö, mi inkább arra koncentrálunk, hogy ezek a babák, ö,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 Én azt gondolom, hogy ha és még egyszer, bocsásson meg, számomra is a teljes zacskó hasonlat az, az elfogadhatatlan. Mi így nappal téve jelenleg 6 darab olyan hat kisember fekszik inkubátorban, aki 1 kiló alatti. Nagyon szívesen megmutatom képviselő úrnak ezeket, ha fölmegyünk az osztályra, és tud ezekkel a szülőkkel beszélni. Tanáról, elnézést kérem, bocsánat, mert ez megint egy, egy, egy, egy, egy érzelmi hangulat haragudjon nem de. én neveztem teljeszacskóra. Én nem neveztem soha, hogy ezek a... Én nem mondtam olyat, hogy ezek a gyerekek teljeszacskó. Én azt mondtam, hogy a szakmám során számos esetben el kell, hogy mondjam a tulajdonosnak, hogy nem tudok kezdeni a kiskutyájával egész egyszerűen a méretei miatt, mert belekondolnak, gondolnak. És ezt én szoktam valóban használni a hasonlatot. Neharagudjon, ezt a hasonlatot ne adjuk oda, hogy kiskutya. Jó, de tudja, hogy nem ezért jöttem tanárul, én ezt, ezt, nem ezért beszélek, de, de, de, de tehát lehet hangulatok kell, de Ez nem kell hangulat. Aztán, ez az sokkal, én, a mi munkánkat, sokkal, munkánkat ne arra teszi Nem beszéltem benne, a, a, a Sokkal komolyabb ennél, és szeretném ezt tisztelni, mert hogyha erről lesz szó, hogy most teljezacskó vagy nem teljezacskó, nagyon sokszor el szoktam mondani, ebben a szakmában, az önök szakmájában, is tudom, az egyik legnagyobb probléma a kismére, sok minden miatt. És amikor én a kis kutyát a kezembe fogom, és amikor a tulajdonosnak el kell mondanom, hogy sokkal kevesebbet tudok tenni, mint amit önök tudnak ki, akkor ezt szoktam elmondani, hogy gondoljanak bele, amikor 800-900 grammos kis életek kijönnek, hogy akkor, amit egy teljedacskos, azon kell pénát találni, azon kell diagnosztikákat megcsinálni. Ez, ez személteti, azt visszautasítom, és hogy hangulatként kertés, és nem akkor nincs értelme hogy itt legünk, hogyha ilyenekről beszélünk, hogy most én teljesacskónak neveztem, vagy nem neveztem teljes Azt mondta, hogy ezek a kis emberek, akik kisebbek, mint egy teljesacskó, ezek a leg az összes embertársunk közül, az összes élő embertársunk közül, a legkiszolgáltatottabb, legelesettebb emberek. Ezeket az embereket segíteni kell, azok, akik ezért tesznek, azokat mindennél jobban tisztelem. És azokat a pénzeket viszont, amiket itt most végre egyszer az Európai Uniótól kapunk, és erre használhatunk, azokból, ha az két forint elmegy fölöslegesen, az bűn. De itt én jelen pillanatban az én általán látottak a lakján, ez nem 2 millió forint. Visszautasítom tanáról, és nem hiszem, hogy ez orvosod Nem, ne, ne, bocsánat, nem akarom műsíteni. Még egyszer elnézést kérek, hogyha itt néha indulatosabb voltam tanáról, állami kérdattól és önöktől is. Még egyszer mondom, higgyék kell, hogy átérzen ennek a súlyát, és ami miatt az indulatok bennem vannak, az éppen az, hogy átérzen a súlyát. És a rögtön az elején egy nagyon picit a pénzről beszélünk, pont ez, amit önök mondtak, hogy 20 millió forintból, miket lehetett, mennyit lehetett segíteni a, a ellátásban. Itt pedig gyakorlatilag 1,2 milliárd forintról van szó, de nagyon fontos tudni azt, hogy nem is 1,2 milliárd, hanem 2,4 milliárd forintról van szó, hiszen van ö, két másik ö, ö, ö, ö, hasonló projekt, amelyeknek éppen az vele a legnagyobb probléma, hogy nagyon sokszor nem lehet elkülöníteni, hogy mi az, amit ö, különböző az egyikben, és mi az, amit különböző a másikban. esetben nyilvánvaló minden, mindenünk számára az a egyik alaptétel az uniós pénzeknél, hogyha egy valamit csinálunk, azt egyszer fizessük ki, és ennél a másik két projektnél éppen az a probléma, hogy sokszor nem tudom elkülöníteni a kettőt egymástól. Én néhány kérdést hallottam. Én is meghallgattam, hogy ha, a, a, a, a Ez az egyik, ez a Szívbeteg Gyermekért Alapítvány, aki ugyanebből a projektből ugyanúgy 600 millió forintot kapott, a másik pedig egy, egy újszülötteinket, koraszülötteinkért Alapítvány, ő is kapott 600 millió forintot, az egyik egy Pécsi, a másik egy Debreceni Alapítvány. Tehát összesen ez a projekt, ez 2,4 milliárd forintos projekt. Én pár kérdést ami ami. Tényleg azért, hogy tisztázzuk a, a, ezeket a dolgokat, ami érdekelt volna, azért, hogy meg tudjuk azt ítélni, hogy ez a hatalmas pénz, ezek óriási pénzek. Ugye ez nem 20 millió, hanem összesen 2400-szor 1 millió forint. Vagy ha máshogy nézem, akkor 100 -szor 20 millió forint, amiről most beszélünk. Szerintem az, aki azért aggódik, hogy az jól legyen felhasználva, az mindenképpen... Ezt az ügyet támogatja, tehát kell, hogy én ezt az ügyet támogatom, és azért vagyok itt. Egy újszülött mentőnek körülbelül mennyi lehet a a bekerülési költsége egy mentőautónak, koraszülött, koraszülött mentők, nagyon fontos lehet a koraszülött mentés. Én magam is sokszor kaptam ilyen, tehát ezek azért is érintenek, mert nagyon sokszor kaptam olyan telefonhívásokat. Nagyon sok alapítványban, tehát nagyon sok ilyen alapítványban akik gyönyörű és hatalmas munkát tesznek. Nagyon sokszor kapok én is te, civil emberként olyan hívásokat, hogy támogassak egy ilyen alapítványt, mert egy újszülött mentőre van, vagy egy inkubátor. Te, Gondolok nekem szól és Önök a szokmányra, majd... igen, a, igen. A, igen. A kérdés, én ezzel kapcsolatban a következőt tudnám mondani, hogy uh, ha uh, ön a hivattásából adódóan uh, a pénzek, bármilyen pályázati forrás, illetve a kérdésben a uh, pénzek, adekvár, a dekvárt, takarékos és paradéka felhasználása kíváncsi, akkor én azt gondolom, hogy akkor kellene szervezni egy óperékkal kezdetet, ahol mind a három alapítvány e, ott valakit a nyerteség, és átbeszegedhet ezt a problémakörtelmet. Ezért jöttem, része, ezért, jöttem. ezért jöttem. Én azt gondolom, hogy ez nem egy sajtónyilvános esemény készített. De egy jelent, pénzfelhasználása, ez rendkívül a... fontos a nyilvánosság. Igen. Na most a, a, másik, a másik része pedig, uh, uh, hogy... Az ember nem akar dobálózni ilyen összegekkel, ugye ebben a pillanatban 2014 és 2015 folyamán több mint 6 milliárd forint viszelberuházásban részesült a nagyobb a látó Elnézést kérek, hogy kérdez... kérdeztem. Ne lehet, a, nem, a... Kérdez... Csak a... A... A... egy kicsit hogy kérdeztem. A, azt hiszem, tehát egy ilyen beszélgetésnek éppen a nyilvánossága a lényege. Tehát uh, uh, éppen a nyilvánosság a lényege és azért vagyok itt, tehát így ennek, ennek, ennek van, van értelme. Na most azért csak kaptam Öntől némi adatot, és akkor nem menjünk végig a műszereken, miből mennyi meg mennyibe kerül egy inkubátor, hogyan, de azért csak kaptam egy érdekes adatot, és azért, ez megütötte a fülemet, tehát Ön azt mondta, hogy ilyen 5-40 millió forintos műszerhiányok vannak a, a, a egyes osztályokon. Azért ez, hogyha összeszorozzuk, akkor azért ez már, ha 40 milliót szorzom fel 20 akkor azért ez majdnem már ugye 800 milliós összeg, tehát létezik. És ezek igenis, hogy pénzek. És elnézést, de ön is tudja, tehát egy műszerhiányban azért, ezek szerint viszonylag jó az ellátás műszerben, de műszerhiány annak komoly következménye is lehet. A akkor, amit akkor megint nem fogom megkérdezni, mert végig szerettem volna menni, hogy mennyi egy egyetemi tanárnak a fizetése, mennyi egy osztályon, egy tíz éve osztályon dolgozó, milyen órabérrel. Ha, szeretném, ha válaszolnának, de hogyha nem tudnak, vagy egy nővér milyen fizetése, milyen óradíjakkal. Ezt nagyon köszönöm, mert nagyon fontos lenne ahhoz, hogy megértsék, hogy nekem mi a problémát. Tehát ha azért vagyunk itt, hogy, hogy, hogy, hogy ne egymás el, mellett beszéljünk, hanem megértsék egymás problémáját, akkor ez például egy fontos lenne, hogy egy egyetemi tanárnak az órabére, nem az önét kérdezem, körül, egy átlagos egyetemi tanár órabére, egy tíz éve egy orvos órabére, aki az osztályon dolgozik, vagy egy ápolónak, vagy egy védőnek. Ezt tudom, nagyon megköszönném. Én erre most nem vállalkoznék, mert ennek a, a megbeszédésnek... Yeah. De ez a lényege. Ez a lényege. Igen. Na, nem De, De elnézés, bocsánat, elnézés, akkor, elnézés, akkor, elnézés, akkor, elnézés, akkor többet nem, akkor nem kérdezek, szabak, ha, ha, tehát ha többet ma, akkor nem akkor kérdezek a szülők... Én, én egy, többet elnézést akarok akkor, akkor, akkor elmondani. Az a lényeg, hogy egy egyetemi tanár. Mennyit keres? El, Nem az a lényeg, hogy ezek a szők mit éreznek. Megmondom, akkor miért. Nem hogy az, az a lényeg, ne, akkor, hogy miért akkor jó. Az mér. a lényeg, hogy mennyit keres egy elmondom, egyetem, hogy mér. Mér. Elmondom, egyetem, hogy miért. Azért, mert ebben a megvalósíthatósági tanulmányban olyan tételek vannak, amik számomra rendkívül nehezen érthető. Maga a... Ment a Módszertani ajánlás kidolgozása. Tehát a módszertani ajánlás kidolgozása ebben a megvalósíthatósági tanulmányban erre 53 millió forint van beírva és oda van mellé írva, hogy ez ezer munkaóra, ami egyébként nagyjából reális is szerintem, tehát az, az maga az óra az reális, de az, hogy ezért 50 millió forintot kell, és az azt jelenti, hogy óránként 50 ezer forintot kell fizetni, az nagyon nehezen magyarázható, különösen azért, mert hogyha megnézem a másik alapítványnak a... a részletes költségvetését, ott ugyanezt megcsinálták, tehát szintén csináltak egy módszertani ajánlást, ugyanezt megcsinálták, 10 millió forint, 8-10 millió forintért. Én. Tehát én nekem, hát természetes, hogy a pénzekről van szó, tehát alapvetően, akkor ezt nem akarom zavarba hozni, ezzel, de én úgy, Tudom, hogy ápoló orvosok is 1000 -2000 forintos óradíjakkal ö, dolgozna, dolgoznak, és ami számomra itt ö, ö, ez rendkívül ö, súlyos kérdés, hogy ezek a tételek hogyan jöttek be. Én nem fogok kérdezni a tanáról, mert, mert, mert ezek szerint úgy veszi, mintha én sérteni akarnám, vagy bármit, és higgyel, hogy még egyszer mondom, az ön szakmáját, tehát az, a, a, a való rokon szakmánk van, és amit önök csinálnak, az egyik leg, a legnagyobb sorátom az önöké, ö, mert az egy csodatétel ami történt, és talán ezen a téren történt valóban az egy, a legnagyobb előrehaladás az orvoslásban. Uh, és, és azt is értem, amit, amit, amit, amit mond. Uh, lett volna kérdésem, tehát megkérdeztem volna, hogy szükség van-e külön mentorházak bérlésére ön szerint. Különösen azért, mert a párhuzamos projektben... én egy országos szakmai testületnek a vezetőjön ezt a pályázatot nem én írtam. Nem én akkor mástól kérdezem. Igen. De szakmailag, tehát a szakmailag van egy külön, külön mentorház bérlésére uh, uh, szükség. A, uh, bocsánat, akkor nem kérdezek. Azon a bulgári szinten, hogy az én ügyeleti oladéja az, hogy... Azért nem is kérdeztem. Igen. De ez lényeges. De ez lényeges. De uram, ezt a kérdést a magyar társadalomnak, ezeket az értéktimányzóitnak, egy... Ez nem a magyar társadalom, a magyar társadalomnak megvan az értégi dimenziója, én az azt hiszem. Az egy közmegegyezés, nem az idén. 10 éve, 20 éve, 30 éve, 40 éve, hogy mennyire értékeljük a gazdasági felelősséget, meg mennyire a hozzá felelősséget. És ezt fejeződik ki a fizetésekben. Igen. És ezért mindannyian egyformán vagyunk felelősek. Ezért nem én vagyok a felelősség, meg, meg nem más itt ebben a teremben, Tanár Tanáról én öntől kérdezni akartam. És elnézést, én... amikor harcol egy ilyen alapítvány, akkor pontosan arról van szó, hogy a humán dimenzió azok magasabb életében én köszönöm szépen, higgyel, hogy szerintem fogok számodani azért, hogy egy pályázatban milyen összegek szerint. Azt, azt gondoltam, úgy, hogy a szakmai szakmaiságot akarja. A szakmai darakalnak, ami messzemenők, egyetértünk. Támogatjuk és szeretnunk, hogyha védelmet érvény. Köszönöm szépen. Éppen azért mert ezzel a populációt, ezekkel a konasztületeken nincsen valaki, senki sem, aki az ő érdeke. Igen, köszönöm szépen. Még egyszer mondom, én ezt nem is vonom kétségbe, és köszönöm, hogy ezt elmondta, tehát ez, ez, ez nekem nem is kétség, amit le vannak írva, és ami a Farkas Flóriánhoz ügyeihez hasonlítottam ezt a, ezt a projektet, az éppen az, mert nekem akkor olvasom a megvalósíthatósági tanulmány. Meg? Bocsánat, ne? akkor én és akkor ön, ön az első akkor ami miatt Farkas a projektéhez hasonlítottam ezt a projektet. Ki kérte átja a projektet? Honnan érte a projektet? Ö, ö, át, a projektet? Ön, ön, ön Jó, akkor Nem ami jöttem. miatt hogy kihez meg. fordulja? Jöttem. Ő jöttem meg, de meg. Mit, akkor mit? kihez? Ő hozzá? Jó, akkor, akkor, akkor ami miatt Farkas-Flórián... Bocsánat, akkor egy, én ígérem, hogy egy, nem, nem beszélek többet, mint ön. A, a, ahogy farkas Floriánhoz Flórián, hasonlítottam, az éppen az, hogy érzem, hogy erre mennyien szükség van, és mennyire jók azok, amik ugye célként határozottak itt ennek a megvalósíthatósági tanulmánynak a elején és közben. De amikor a számokat megnéztem Farkasorján projektjénél, akkor is egészen elképesztő számokat találtam. Amikor tanár úr azt mondja, hogy van egy társadalmi megegyezés a fizetések és az óradúja között, akkor egyrészt én ezt szeretném fölrúgni. Tehát ezt a társadalmi megegyezést szeretném fölrúgni, mert nem értek vele egyet. Nem értek vele egyet, hogy önnek mondjuk van, vagy egy orvosnak, vagy önnek van 4.000-5.000 forintos óradíja, és mondjuk annak, aki egy ilyen gazdasági gyeredéseket számolnak, meg ezer forintos óradíja. Tehát szeretném felrúgni. Tehát ez az egyik, amiért jöttem. E, e, például szeretném felrúgni ezzel a projekttel is. Amiben a tanárónak nincs igaza, de önnek mondom, nem a tanárónak, az az, hogy, hogy e, itt az ezer forintos óradíjat nem közgazdász kapja. Ezt valaki kapja, de ő neki egy módszertani programot kell, tehát ő szakma beli elvileg. Ahogy ez nagyon sok Európai Uniós, ezt itt mondom, nagyon sok Európai Uniós projektnél történt, például Falkasvórián projekténél projektjénél is, az az, hogy mondjuk megbíztak egy céget. Megbíztak általában valóban egy pénzügyi tanácsadó céget szakmai munkával, elvileg szakmai tanácsadással. Nagyon sok ilyen példát bemutattam. De itt is elvileg lehet ilyenről is szó. De valaki ezért a módszertani programért 50 millió forintot fog zsebre tenni. Vagy egy magáncég, vagy valaki. 50 ezer forintért. De nincs vége, mert amikor tovább nézzük a tételeket, akkor ugyanúgy azt látjuk, hogy még legalább 500 millió forint elmegy gyakorlatilag tanulmányokra, és általában 20 ezer forintos, meg 15 ezer forintos óradíjakra. Tehát én, amikor aggódom, és amikor szóvá teszem, akkor azt mondom, úgy igaz ugyan, hogy nincs ezek szerint a nagyon súlyos műszerhiány, de mégis osztályonként azért 20-40 millió forint műszert még be lehetne pótolni. Vagy amikor bejöttem és nem találtam meg itt ezt a, az önök osztályát, nem vagyok itt a, ezen az egyetemen járatos. A, a, a főtömbön mentem el, és valóban, mert nagyon siettem, mert tényleg nagyon nehéz volt meg, ö, ö, ö, ö, szerveznem a dolgot, elmentem a mosdóra. Nem volt WC-papír. Tehát nem igaz, hogy nincsen. Én azt hiszem, hogy van bőven azért a helye ennek a pénznek, amikor 50 ezer forintos óradíja fogja valaki 50 millió forintért megmondani. De én szerintem ez önök is, bocsánat, éppen azért, mert önök jó munkát végeznek, ezt önök ingyen is le tudnák írni, és alapítványi buzgalomból le tudnák írni. Bocsánat, tételeket mondok még. Azt mondja, hogy mentorházakban nyújtott szakértői szolgáltatások három mentorházszor 30 hónap, szor heti 30 óra, 205 millió forint. Négy darab áttekintő tanulmány, tanár úr, nem tudom, ön biztos, hogy rengeteget publikált már. 3500 munkaóra. Ez ugye két év folyamatos munkát ételez fel, 500 félig struktúrált interjú, 5 fókuszcsoportos interjú és egy darab értékelő tanulmány, 95 millió forint tanár úr, 95 millió forint. Ez évente 47 millió forintos fizetés. És szakmai munka, ez is szakmai munka, nem bruttó, jön hozzá, a, a, a, a, hozzá után egy külön soron a, a, külön soron a járulékokra még 70 millió forint. Ez egy körülbelül összesen bruttó, ha bruttóbb számunk, egy 25 ezer forintos óradíjat jelent. És ez nem gazdasági szakember elvileg, hanem ez a társadalmi konvenció. Tehát amikor azt mondja, hogy a társadalmi konvenció, vagy ma ellátott óradíjakról beszélünk, akkor ez a, a projekt egészen elképesztő számokat tartalmaz. Kellett elvileg egy adatbázis készíteni egy applikációt 50 millió forintért, ugyanezt az applikációt elvégezte a másik alapítvány, 15 millió forintért megcsinálta. A tervek szerint meg fogja csinálni. És az a, az a, azért vagyunk itt, hogy ezt ne csinálja meg, én szerintem is, hogy, ez, hogy, ez, hogy ezt egyszer csináljuk meg, annyi pénzért csináljuk meg, amennyire szükség van, és utána maradékot tömjük már ki azt a 20-40 millió forintos eszközökkel, vagy pedig, és azt is elmondom, hogy, hogy, hogy, hogy szerintem mi lenne a realitás, ez egy olyan pénz, amelyikből igenis valóban lehetne ezt a mentorhálózatot nagyon jól megcsinálni, akkor, hogyha azoknak az embereket segítem meg, akik ezt valóban megcsinálják. Mert az egész projekt költségvetésben a mentoroknak, a mentoroknak akik ott lesznek a kisbabák mellett, ezek mellett, és még egyszer mondom, hogy azért, hogy el tudják képzelni az emberek, mert számomra nehéz belegondolni, de ez egy teljes zacskó mondhatok bármit, egy kilónál kisebb kisgyerekek a méretét. Azok, akik mellette vannak, és ott az anyák mellett, meg a szülők mellett vannak, azok pedig havonta van beállítva 60 ezer forintos költségtérítés, vagy munkadíj. Tehát arra 60 millió forintot tetszettek beárazni. Tehát én és nem értem. Nem értem, hogy miért kell mentorházat bérelni havonta a 900 ezer forintért. 80 millió összesen a mentorházaknak a bérlete. még egyébként a másik projekt, mert ott is megnéztem, ott is van mentorház, a Balassa Kórházban Szexádon, a Gyermekklinikán és a nem tudom, a harmadik helyszínt, meg az egyik magánklinika egy póthelyszínt. Nulla forintért. Ott nem fizettek ki nálunk. Önök bérelni akarnak 1 millió forintért havonta, nem önnek mondom. Egy millió forintért akarnak bérelni mentorházakat, és annak a felújításába akarnak költeni még 18 millió forintot, ez három évig szeretnék ugye bérelni, és a bevútorzására, amire nyilván van egy speciális.. Uh, igény, tehát ezt, ezt nehéz megítélni, hogy ott mennyi, arra még 50 millió forintot a bérletére. Nem értem ezeket a tételeket. Nem fogom a tanárútól öntől kérdezem, tehát amikor akkor ezek szerint ön írta a megvalósíthatósági tanulmányt, akkor öntől kérdezem, a, a, akkor amikor például 50 millió forintot jogi tanácsadásra be, uh, árasztak, akkor mire gondoltak? Tehát 50 millió forint, hogyha a 20 ezer forintos, ha társadalmi konvenciókat nézzük, egy jó ügyvédnek ugye 20 ezer forintos gazemberség, ez is gazemberség, társadalmi gazemberség, közös felelősségünk, hogy önök, önök 5 ezer forintot, vagy négyet, vagy 3-at keresnek a beteg mellett, az ügyvédnek ugye 20-at keres óránként. De, de mire gondoltak? A, a, a, a, akkor a jogi tanácsadás volt. Ezt is, ezt is elég nehezen én kap, a közleményből találtam valamit önök erre reagáltak, hogy, hogy a jogi tanácsadás az édesanyáknak, de ezt például ezt is horribilisnek tartom, mint ahogy az előbb összes előbb felsorolt Téter. De hogyha ha, ugye. Úgy van, nem Aztán kérdezünk ahogy, fel, csak Annyira sokat tetszik egyszerre hogy nagyon félek, hogy valamelyik kérdésére kimarad a válasz. Jó, akkor, jó, ha, tudok, jó, akkor, akkor, akkor, akkor itt nem fél, sérül Elfogadható, de megpróbálok. Tehát először is azt tetszett kérdezni, hogy a régión belül, tehát hogy több régiós alapítvány is elnyerte ezt a pályázatot. Szeretném... Ezt is elmondtuk volna, amikor a levélben megkeresett, és hogy vártuk önt egy személyes találkozóra, hogy a Debreceni Alapítványon nagyon-nagyon jó viszonyt tápolunk. A Debreceni Alapítványa kéz a kézben egymást kiegészítve fogunk dolgozni. A mi tanulságainkat, mivel mi kezdtük, heti kapcsolatban jelezzük egymásnak. A pécsi pályázatról nem tudunk, de hát nem kell mindenkit ismernünk, azt gondolom. Azt szeretném mondani még, hogy bár nem vagyok szakember, csak egy érintett anya, hogy, hogy régiónként a koraszülökség száma, hogy jön ki, mit hoz a jövő, és hogy mik a számok, ez eltér. Ezért az is eltér, hogy milyen körülmények között, közé kerül a gyermek, tehát nem ugyanazokkal a problémákkal küzdenek ö, a dél régióban esetlegesen, mint a Debreceni ö, pályázat kapcsán becsatolt megyékben. És így ö, Pécsen is. Ö, ahogy mondjuk Németországban is Oszág, vagy Romániában is más problémákkal küzdenek. Ö, tehát tehát ez, ebben ö, van eltérés, én megnyugtatom önt, hogy együtt. A debreceniekkel együtt ülünk a hajóban, ők fogják a kezünket, mi is fogjuk az övékét. Ők egy nagyon-nagyon szimpatikus, egy nagyon-nagyon elkötelezett ö, emberek csupa nagybetűvel, ö, és ö, én nagyon hálás vagyok, hogy, hogy ővel egy hajóba ülhetem. Megyek tovább, én ne haragudjon, biztos, hogy bennem is az érzelem árak túl. A következő állítására, hogy ezt miért nem végezzük el ingyen bármilyen módszertani anyagot, én annyit szeretnék önnek reflektálni, és ez egy borzasztó pont lesz, mert megígértem, hogy én nem fogok politizálni. Én nem tudom, hogy önnek milyen társadalmi szerepvállalásai vannak. Ön egy képviselő. Ez a munkája. A társadalmat képviseli. Engem képvisel őt képviseli, a doktorurakat, a sajtót. Ezt ön teszi? De nem, természetesen nem. Ah, szóval oh, köszönöm. És én nem, köszönöm. Nem fejeztem be. Akkor a következő ö, felvetése. Szeretném... Most itt, itt vagyok alkalmazva. Itt, bocsánat, az Országgyűlésre alkalmaz engem. És az, az ez, az ez, ez egy, ami az ön munkája, önmunkája társadalom felelősségvállalás. Nem, az országgyűlés alkalmaz, megtértja, bocsánat, csak ezt tisztázzuk le, mert ön érzelmeket uram, uram, kell, uram, nem, ön érzelmeket de én, de én kell, összeférhetetlenség miatt az, az én szakmámat föl kellett adnom, én, én nem gyógyíthatok beteget, de bocsánat, engem. nem, mert érzelmeket kell megtisztelem, ön érzelmeket tiszteljem, kell, én az országgyűlésben, én az országgyűlésben alkalmazott vagyok, és összefüghetetlenség miatt, jelenleg gyógyító tevékenységet nem végeztetek, mint ahogy egyébként egy orvos sem, vagy ügyvéd sem, hogyha országgyűlési képviselő. Lesz, akkor csak onnan kaphatja a Ő ön ott dolgozik. Ez a munkája. Igen, igen. Ugye? Tehát a munkájáért. Igen. És az mindegy, hogy milyen munka. A munkájáért fizetést, ellenértéket kap. Azért, hogy képviseljen embereket. Ön is, és a többi képviselő is. Önnek bejár dolgozni. Ez a szakmája. Jó, ne akkor azon, hagy, mert, mert még egy egy nem, egyetelt kérdésem esetleg választ, de rendben, válász, rendben, De, de folytatom, folytatom, folytatom, csak ez annyira úgy gondolom, hogy gyalázatos, és, és hogy megint a gazember szavakat használja. És nagyon szépen kérem, és mint, tehát én itt, de egy, de én itt egy érintett anya vagyok, nagyon szépen kérem, hogy én egy érintett Értem, azért, de én nem hívom ön gazembernek. És Arra kérem, hogy ezt a kifejezést egy szegedi tudomány de bocsánat, ez a projekt, akkor tisztázzuk, ez a projekt, ez egy gazemberség, ezt vállalom. Tehát ez a projekt. az egy projektet nem, egyet nem, azt mondtam, aki ezt a projektet jóváhagyja, és ez a projekt, ez egy gazemberség. Ez a tételek, De tovább a számot. Aki a pályázatot megírta, az egy gazember, aki ezt Ez egy gazember. Aki ebben. Hát a gazember, egy gazember. Jelen pillanatban, de azért vagyunk itt, hogy ezt változtassuk meg, ha meg tudja ezeket a tételeket magyarázni. Jó, és akkor szeretném, tehát hogy akkor ön sem ingyen végzik a társadalmi felelőségvállalást, akkor ezt. tehát ön is egy társadalmi felelőségvállalást, egy képviseletet lát el. Jó. Ö, erre szeretem olyan reflektálni, mert ez engem érint civilként. Én nagyon szépen megkérem még egyszer, hogy egy ilyen nagy szaktekinték, mint ő, szabó tanárudat, aki, aki De ne, családok, családok, ezrei, szabó családok ezrei családok ezrei Hálát mondanak körülbelül ne minden a nagyon, ő, ő a mi szeretetteljes vendégünk. Ő egy orvos. Igen. Ő mielőtt ide bejött ma a klinikáról, vagy a kórházi Nagyon-nagyon szépen kérem, hogy tisztelje meg annyiban hogy semmilyen nem ennél az asztalnál nem megyünk bele semmilyen személyeskedésbe. Elnézést hogy elmény személyeskedtem, mert elnézést kérek, bármilyen személyeskedésnek vette, ne haragudjon. Ne haragudjon. ne haraguljon. Egy egy a, igen, igen, ne haraguljon. Igen, bocsánat. Csánat. És akkor a projekt kapcsán, mert nagyon sok kérdés volt, hogy nehogy egy pont is kimaradjon, akkor a, a projektnek vagy a pályázat író. Ne még mielőtt, még egyetlen, és akkor ez viszont tényleg, ez, ez tényleg kérdés, vagy nem tudom, kihez tegyen fel. Még ami nekem megfogalmazódott, hogy ezeknek, ennek a szemléletnek, amit ott bevezetett, amit nyilvánvalóan én is hallottam, róla tudom, nem tehát nem ennek ez magyar, de ami, ami Magyarországon, igen, amit vezetnek be, és ami, ami, ami minden szempontból Tisztelendő és nagyon örültem az eredményeknek is, hogy mérhető is. Tehát ezeket korábban nem volt az, hogy, hogy e, lelki e, e, e, faktoroknál korábban fel sem merült, hogy ez mérhető annak az eredménye, és ez egy nagyon lényeges és nagyon örvendetes dolog. Hogy ennek van-e külföldi szakirodalomban előképe, vagy ezeket az anyagokat, amiket itt már ön is mondta, hogy olvasgattak sokat, amikor itt elkezdték ezt csinálni, tehát hogy ezt, ezt svédországi tapasztalatokat vettek, tehát hogy van-e ennek, ennek valamilyen külföldi előképe ennek a ennek a Igen, Arra vonatkozva az üzleteknek, mi az életlen amitől azt várhatjuk, hogy a legegészséges esetben a szülőnek megkorlatilag szerető van, ez ma a a gyermekgyógyászat orvostudománynak az egy leggyorsabban fejlődő tudományára. Egyre szaporodnak azok a kutatóim, amelyek ezzel foglalkoznak, egyre több tudományos eredmény van, egyre több projekt is van ezzel kapcsolatosan. És az, hogy ennek a technikai módja az az, hogy egy szülői segítő szervezet. Segítj, ez ezzel kapcsolatban, mint projekt szeretet, amit megvesz az ember, kifizette ügyzet, és azt mondja, hogy holnap, akkor ezt megcsináljuk itt, így. Mi? Ilyet nem láttam, vagy az a kongresszusokon a Sorsvár segítői hálózat, ami ennek a projektnek az egyik főcép, és egy ilyet nem láttam. Egy megértésnék, ha megérhetünk. Tehát én könyörgöm azért. Mindenki szeret egy templomot építeni, másodlagos, hogy hányan vannak lenne a idő. Most ez a projektek, az ilyen tartalom projektek arról szólnak, hogy hány hívő van, aztán majd a gépítenek vannak templomot, hogy a gépek, műszerek, azok ilyen szimbolikus dolog, hogy ezt valahogy töröljük a listáról azt, hogy például a gépeket lehetne venni, mert DC papír helyette. Más forrától kell gépek tenni, más forrátból kell WC nem az emberi lelki jólétbe elszánt forintot, Úgyhogy ezt kérem, hogy ezt a területet hagyjuk szabadon, hogy ez ne legyen érvelés, hogy mi mindent lehetne más termelni pénzből. Mert, mert hogy mondjam, ez egy iszonyítatlan nagy gond, hogy, hogy mindenki, aki donál, szívesen van valamit, ami látható, maradandó, itt most. Végre van valami olyan forrás az ország régiói számára, ami az egészséges lelket, ami egyszerre egészséget is teremt ezt szolgálna, hogy ezt legyük le. Ezt legyen, ez egy játék. Ha folytatottam volna, de ugye közrevágtam, akkor pont ezt mondtam volna, én is, és a végén, nagyon szívesen én is elmondom, hogy körülbelül az én fejemben hogy lenne, amit.. amit. De ezzel nagyon bőven egyetértünk, tehát ez, ez, ez rendkívül egyetértünk, hogy a, a, ez a Projekt, ez nem erről szól. ezt a projektet föl lehet, azt ezt a pénzt, amelyikből nem tudjuk, hogy mikor lesz megint ennyi pénz, ezeket föl lehet, tehát éppen emiatt az óradíjak miatt sokkal jobban használni. Tehát, ami engem legjobban, ami engem legjobban, ami engem legjobban, de akkor megint nem önnek mondom, önnek mondom meglepet az, hogy a mentorok, tehát akik ott lesznek a szülő mellett, ott lesznek a traumatizált szülő mellett, azoknak havonta tervez be 60 ezer forintot, és ha már annyit elérek, hogy ez megváltozik, akkor én már borzasztóan azt hiszem, hogy elláttam a munkámat, ami miatt megkapom a fizetésemet. Tehát a mentoroknak ez, a, a tanulmány, ez 60 millió forintot fizet összesen, ez havonként 50 ezer forint jön ki összesen, amíg annak, aki megírja a módszertant 50 ezer forintot, és még legalább négy tanulmányt megír, az is még 200 millió forint, 20-25 ezer forintos, óradíjakkal, óradíjakkal. Vagy a jogásznak, annak is kifizetünk 50 millió forintot. Tehát nekem, ez a, én értem ezt, és ezt megértem, az a, a, egy képviselőnek az a feladata, hogy azt a pénzt, amit rábíznak, mert ugye akárhogy is azt hiszi a kormány, hogy azt rábízzák, de az ellenzéki képviselő is bízzák, azt a pénzt, azt úgy használjuk fel, hogy a legtöbbet abból kihozhassuk, de jelen pillanatban ez egyenlőre még erről nem vagyok, én mindig meggyőződöm. Köszönöm. Na, akkor megpróbálok válaszolni néhány uh, dologra, és akkor konkrétabban uh, rátérünk a bölényekre. hogy a munkájukat bízták meg a katáék, a kiválasztási eres eredményeként, hogy a szakmai álmaikat, a szakmai elképzeléseiket uh, megpróbáljuk egy olyan tervezés egy olyan tervezési keret dokumentumban foglalni, amely jel sikeresen tudnak pályázni az EMI által az EFOP keretében meghirdetett pályázaton. Úgyhogy az első fontos dolog, meg kell érteni, hogy a, a projektelőkészítésben közreműködő tanácsadó és a, és a pályázó az egyszoros együttműködésben dolgozik. Mi nem szeretnénk ahhoz érteni, hogy a. a az alapítvány és az alapítvány mögött álló szaktekintélyek értenek, nem kísérejük meg azt, hogy kérdőre vonjuk őket, hogy miért gondolják azt, hogy ilyen módon és ilyen dolgokra van szükség a projektben. Megpróbáljuk azt a tervezési keret rendszert megközelítést biztosítani, amivel ez a, ez a projekt sikeres pályázatát tud válni és ez a projekt az Európai Unió felé is elszámolhatóvá válik. Én azt gondolom, hogy Uh, ez egy unalmas, viszonylag specifikus, száraz téma, de, de mielőtt belemegyek ezekre a konkrét uh, feltett kérdésekre, meg kell, hogy, uh, ugye kell, hogy mondjak néhány uh, általános tudnivalót. Ugye? Az első és nagyon fontos dolog, hogy, uh, hogy a pályázati feladás az régiós uh, mintapilot, úgynevezett pilot programok uh, kidolgozására és végrehajtására valamint ezen kidolgozott pilotprogramoknak a, a diszeminációjára, tehát az érintettek e, és az érdeklődők részére történő megosztásra. Na most a, a hatházi úr által említett 1,2 milliárdos e, projektköltségvetés, ami megegyezik a támogatással, abban nagyon fontos először megérteni azt, hogy ebben két irányba e, mehetnek költése, két irányba Mehetnek a költségek. Az egyik irány azok piaci szereplők felé, különböző igénybe vett szolgáltatás útján, különböző szolgáltatások megrendelése, legyen az egy catering szolgáltatási rendezvényen, legyen az egy tanácsadói szolgáltatás, egy szakértői szolgáltatás, egy, egy fókuszcsoportos interjú sorozatnak a megtervezésére, lebonyolítására és kiértékelésére. Ezek, ezek a szereplők, akiket beszerezhetnek a katályék, a projekt költségvetésének a terhére, ezek bruttó módon vannak a pályázatban. A nem az alapítványukkal nem e, áfa visszaigénylők, ellenben azok a cégek, akik nekiket szolgáltatni fogják, jellemzően alanyai az áfának. Tehát egyből ez az ez a összeg, amit kifizetnek e, piaci szereplőknek, a megfelelő beszerzési e, és a piaci ár, igazolásának az alátámasztása után, amit még megtesznek a, a, a, amiről jóvá hagyja nekik az NBA támogatás kifizetését vagy az előleggel való elszámolást, ezek le a piacon a nettó fedezetán rendelkezésére a cégnek, hogy, hogy abból a munkát elvégezze. Tehát nem 100 forintból kell ezt elvégezni, ugye, hanem hogy visszaszámoljuk az állfelval, akkor még 78 forintból kell ezt elvégeznie, mert az állfeledbe befizetik. A másik fontos dolog, és Tárgyi tévedés hatházi úr ö, megjelent cikkében, amikor azt mondja, hogy a bér sorra tervezett összegek ö, azok nettó bérek, mert van egy másik költségvetési sor, amint bérjárulékok Ezt szerepelnek. Mondtam. Egy, egyetlen egy tételnél van külön költség, a többinél nincs egyetlen egy tételnél, van, ahol a járulékokat külön fizeti, és valójában az, hogy nem, nem, nem, az nem teljesen fedez mind De nem hát a mondtam. A következő van szó szerint a cikkben, az előző nettóbér, mert a fenti felül járulékokra 70. Az egyetlen egy tétel esetén van külön járulékok, a többiben nincs. Hát a táházatban a bérként betervezett összegek, a másik lehetséges költési csatorna, ha úgy tetszik, azok bruttóbérek hiszen a bruttó és a nettó bérközötti különbséget ugye a munkavállalótól vonják le, és a külön sorra tervezett bérjárulékra tervezett sor az a munkáltatói, ugye jelen esetben az alapítvány által fizetendő munkáltatói járulékok és adóterhek fedezetére szolgál. De nagyon fontos tisztázni azt, hogy az a messziről 1,2 milliárd forintnak látszó összeg, vagy ennek bármilyen alábontása, az bruttó összeg, mert az alapítvány ugye az áfát nem tudja visszaigényelni, a piacon a cégeknek ezt a nettó részéből kell erre vállalkozni, a bérágon pedig, akik ebből bért kapnak, az csak a, még a munkavállalói adókat és erőlikakat be kell fizetni. A másik fontos, én azt gondolom, hogy kontextusba helyező körülmény az az, hogy ugye ez egy pilotprojekt, ami azt jelenti, hogy Tulajdonképpen egy kutatásfejlesztési fázissal indul, kicsit hasonló egy kutatási projekthez, olyan dolgokra vállalkozik az alapítvány, és ismeri el a mögöttük álló szakma, amely ma a világon, Magyarországon, vagy a környező országokban nem egy világosan kifejtett, megkutatott, alkalmazott, hogy is mondjam, módszer vagy megközelítések, az, hogy hogyan nyújjanak az érintettekhez, legyen az egy érintett család, bármely tagja, az, hogy hogyan nyúljon hozzá az a dolgozó, aki itt dolgozik az osztályukon, vagy az a későbbi óvodában vagy bölcsödében dolgozó a hogy nyúljon ezekhez, a gyerekekhez, a családokhoz. Ezekre vonatkozóan a világon ma nincsen egy egységes, és az orvos által elfogadott módszertani megközelítés. Tehát hogy nagyon fontos tisztázni azt, hogy nem arról van szó, én szeretnénk venni egy nagyon jó specifikálható inkubátorgépet, vagy egy rohammentőt, hanem egy olyan dologra vállalkozunk, amit nem tudunk idehozni sehonnan a világról, mert nincs róla szakmai megegyezés. De erről meg lehet kérdezni a mellette időket, én nem szeretnék az ő szakmaikba belemenni a másik. Fontos kontextusba helyező körülmény, hogy a projekt három éves futam idejű. Tehát azok az összegek, amik a projektben bármire rendelkezésre állnak, azok jellemzően viszonylag hosszú időre kell, hogy fedezetet nyújtsanak az alapítványnak. A másik fontos megközi, ö, kontextus, hogy ez, ugye itt az alapítvány esetében ez három megye, a Délalföld régió három megyére vonatkozik, tehát nagyon fontos a területi kontextus is azt gondolom figyelembe venni, amikor a költségeket ilyen egyszerűen leosztjuk órára, meg, meg, ö, meg ilyen hasonló önkényes ö, egységköltségi képzéseket teszünk. Ami szintén fontos, hogy egy pályázatban a tanácsadónak nem feladata az, hogy belerúgjunk a társadalmi bérkonvenciókban, mert ha mi úgy láttuk volna a tanácsol az alapítványt, hogy nyugodtan tervezzenek csak 2000 forintot jogi szolgáltatásra, hiszen ma jól belerúgunk a ügyvédben, is megkérdezzük tőle, hogy ezt a nemes cél miért nem látja el 2000 forintért, akkor jó esélye bedöntöttük volna ennek a projektnek Bocsánat, a, a minden, jogi részét. Ennyis hogy meg akarszom ne arra, hogy de egy például ez fejtsem már ki, tehát, mert ez nagyon, nagyon érdekes számoló, tényleg érdekes. Okay. Tehát az 50 millió forintot, azt az ezer ügyvédi munkaórát, ha 20 ezerrel számolunk, van egy olcsóbb is, tehát tervezhetett volna olcsóban, mert szerintem nem a legjobbat kell felvételnünk, vagy a legmenőbb szeg szegedi ügyvédet, de, de a mondja már, jó, legyen, legyen. Nem, már, nem a legmenőbb, a legjobb a jó, ez az legjobb. Az nem leg, a, a legdrágábbat, nem feltétlenül a legdrágábbat. Mondja már, hogy azt az ezer uh, óra az mire fog elmenni ön szerint. Tehát amikor én terveztem ezek szerint ön ezt a költségvetését. Közösen csináljuk. ezt a költséget, és ezzel kezdtem. Még nagyon fontos, elmondanom azt, hogy, ez... hogy mindenki értsés, ön is hatházán, nagyon sok félreértés, én őszintén tisztelem a jó szendéket a kérdéseim mögött, de ahhoz, hogy a kérdéseire érdemi választ kaphasson, ahhoz meg kell, hogy egy picit ismerje ennek a politikai aspektusát, mert olyan, olyan leegyszerűsítő kérdések merülnek föl, amit ha önmagában vizsgálunk, akkor értelmetlen róla beszélgetni, mert önmagában nézve, kontextusából, egy szabályrendszerből kiragadva értelmetlen vizsgálni. Tehát. Visszatérve oda, hogy ez egy pilotprojekt, ez azt jelenti, hogy a... Támogatási döntés követően a pályázó, és hogy ez benne is van az NT-ben, hat hónapot arra fordít, hogy azokat a, azokat a tevékenységeit, ami nem volt ideje alaposan e, kigondolni, végigszámolni, utána járni abban az időablakban, amik neki a pályázatot be kellett adnia ebben a 6 hónapos időablakban ezeket a részlettervezési feladatokat el tudja végezni, azokat a keretösszegeket, amiket, amikre a támogató a támogatási jóváhagyta, föl fogja töl, tudni tölteni apró elemekből építkező tevékenységekkel. Tehát nagyon fontos, talán úgy tudnám a média vagy a laikus közbelemény számára ezt értékeltetni, hogy amikor terveztetünk egy épületet, akkor költünk mondjuk a beruházási költségek a 3%-át költjük arra, hogy elkészüljön az engedélyes terv, és ez az engedélyes terv egyébként tökéletesen alkalmas arra, hogy az engedélyező hatóság ezt a projektet építése alkalmasnak minősítse, ám nem alkalmas arra, hogy ebből a kivitelező kivitelezzen, vagy a építető a kivitelezőt megfelelő módon számon tudja kérni, ezért kiviteli tervet készítetnek. Tehát ha leszeretném, vagy meg szeretném értetni, hogy leszeretném egyszerűsíteni azt, hogy Hol tart most az alapítvány ebben a projektben? Ott tart, hogy a kiviteli terveket készíti az engedélyes tervek alapján. A pályázatban betervezett keretösszegek a különböző tevékenységekre legyen az jogi közreműködés, tanulmánykészítés, képzés vagy szolgáltatás újítás majd a mentorházakban, ezek, ha úgy tetszik, indikatív vagy előzetesen becsült keretösszegek, amik egyébként tökéletesen megfelelnek annak, amit a pályázati felhívás a pályázókkal szemben elvárt, hiszen különben nem támogatta volna a támogató a projektet. Ugye, tehát azok a szakmai vállalások, amiket a pályázat kiírója elvár a pályázókkal szemben, ezek világosan meg vannak fogalmazva a pályázati felhívásban, például a kiképzett mentorok számomra, amit a Hathányz úr is kérdezett, ezeket a pályázó a pályázat elnyerésével vállalja, hogy teljesíti. És ezekre világos válaszok vannak az MT-ben is. Mi ezért ajánlottuk fel, hogy, hogy a képviselő ura valóban érdekli az, hogy ebben a projektben mi, miért, hogyan és meddig és milyen feltételezések mentén van tervezve, akkor arra őszintén és örömmel rendelkezésére állunk később, akár most is, hogy ezeket elmagyarázzuk neki de nem gondoljuk azt, hogy a, hogy a sajtót kell azzal untatni, Jó, hogy, ma, hát, hogy, egy, hogy, egy, hogy egy Európai Unió által rendszerben miként kell projektet tervezni. Csak rákanyarodva a, a hatház a konkrét felvetésére, a jogi tanácsadásnak a költsége, a jogi tanácsadással kapcsolatban az első fontos, mint ahogy elmondtam, ez egy bruttó, Összeg, tehát nem 50 millió forint van rá, tehát amikor az 50 millió forintot a képviselő elosztja és önkényesen egységköltséget képes, hogy szerint ebből mennyi, akár mennyi ideig lehetne jogi szolgáltatást nyújtani egy elméleti a jogi óradíjon, akkor ez nem 50 millió forint, hanem csak 39 millió forint az általában csökkentető rész A másik fontos dolog, hogy a, hogy a jogi szolgáltatás pontos szükségletére a projekt nem lehet csak becslést tenni. Hát nem tudjuk megmondani pontosan azt, hogy kivel milyen típusú szerződés kötéseink lesznek, hogy pontosan milyen tételeket, milyen beszerzési eljárásban, milyen szerződéssel fogunk beszerezni. Nem tudjuk azt megmondani, hogy a felajánlott jogsegély szolgáltatásban mennyi jogsegészségügyi szolgáltatás lesz. Nem tudjuk azt megmondani, hogy a projekt különböző tételeivel kapcsolatban, annak szállítóival lesz-e bármilyen jogvitánk, hány szerződésmódosításra fog sor kerülni, ezért erre egy olyan keretösszeg került betervezésre, amit a pályázati felhívás egyébként a projekt méretén számítva lehetővé tett, és semmi nem történt. Ebből, a, ebből a, a jogi szolgáltatásra egy keret, óradíjas keretszerződés lesz kötve, és a jogi, óradíjas keretszerződés alapján, egyedi lehívások alapján, ami jól azonosítható, hogy mire vettek igénybe jogi közreműködés, fognak az alapítvány az elvégzett munka arányában teljesítést igazolást kiadni és ebből a jogi közreműködést kifizetni. Tehát nem tudjuk ma azt mondani, hogy el fogunk költeni 50 vagy 39 millió forint száfá költséget e, jogi közreműködésre, mert Eszünkben sincs elkölteni mindenképpen. Ha eszünkben lenne elkölteni, akkor kötnék egy általány díj szerződés, és nem érdekelne bennünket, hogy egyébként mennyi jogi közreműködésre lesz igény. Tehát nagyon fontos megérteni azt, hogy a pályázatban tervezett összegek azok egyfajta keretösszegek, egyfajta indikatív keretösszegek, hogy arra a tevékenységre legfeljebb mennyi pénzünk van, hogy ezt az alapítvány el tudja végezni. Amikor... Ezeket a bármilyen a pályázatot betervezett költséget a, a, az alapítvány megrendeli, beszerzi, akkor be kell tartania a százszerzékos támogatási intenzitás miatt a közbeszerzési törvény előírásait. Az közbeszerzési törvény hatály alá nem eső beszerzéseket egy nyilvános felületen meg kell jelentetnie, és ezekről olyan elszámolást kell beadnia, amiben meg kell, hogy győzze a támogatót az elszámolásokban, hogy az elszámolni kívánt tevékenységek, a piaci, az ára a piaci árnak megfelelő. Jó, tehát nagyon fontos az, hogy azzal, hogy a támogató ezt a pályázatot támogatta, de ebben a Sanda államzitker úr megerősít, vagy megcáfol, az nem jelenti azt, hogy innentől kezdve zöld út van afelé, hogy ezeket az összegeket bármilyen módon, bármilyen formára, bármilyen alátámasztottsággal vagy anélkül el lehessen számolni a támogató felé, de... No. Ő, bocsánat, csak. No, nem, bocsánat, mert jo, bocsánat, de, de, hogy... mert... ugye most én vagyok, úgymond de... szóban, csak e válaszolt rá... Jo, úgy tehát, de, vagy tehát, vagy szerintem fontos azt tényleg az elején tisztázni, hogy ezek, ez a projekt jelen pillanatban részlettervezés alatt áll, mint ahogy ez a egyébként jóváhagyott MT-ben publikusan látható. Tehát nem az történik, hogy megrendeltünk bármilyen tanulmánykészítés, bármilyen jogi együttműködést, hanem az történik, hogy tervezzük azt, hogy pontosan kitől mit fogunk milyen specifikáció mentén megrendelni. Benne van az, hogy amire a pályázatban 30 millió forintot állítottunk, de az csak 20 lesz, és az is benne lehet, hogy arra esetleg 32 lesz, de az két lehetőség van, vagy átcsoportosítjuk máshonnan a támogató meggyőzésével, hogy ez szakmailag indokolt, vagy pedig az alapítvány a saját költségből finanszírozza. Ez nagyon fontos azt tisztázni, hogy jelen pillanatban az alapítvány a támogató felé, a támogató által elfogadott módon semmivel nem számolt el. Mert a projekt nem indult el. Tehát azt előrevetíteni, hogy a tervezett keretek alapján itt gazemberség fog történni, az egyes tételek vonatkozásában biztosan a közpénz nem megfelelő felhasználása fog történni, ezt ma azt gondoljuk, hogy rossz hiszemű dolog, ha ezek a tevékenységek megvalósultak volna már legalább, és kísérletet tettünk volna arra, hogy a rosszul megvalósult tevékenységek után mi támogatást vegyünk igénybe, és ezen a ponton, vagy ezt követő ponton a hatházi úr aggányt fogalmaz meg, akkor minimum két szereplő involválódik ebbe, egyrészt az alapítvány, másrészt a támogató, aki ezt nem vette adott esetben észre. Igen. A, Tehát. A, mert akkor folytatom, én sajnos nem kaptam a kérdéseimre választ. Az, hogy a sajtónak mi az érdekes, én szerintem ne ö, sajnáljuk a sajtót, ők azt szokták csinálni, hogy nem érdekes, fogják magukat elmenne. Tehát ö, ö, nem kell őket félteni. Én azt hiszem, hogy ebben a témában ami a legérdekesebb, azok pont ezek a tételeknek a magyarázata. Például a jogi tanácsadásban sem nagyon tudom még, hogy ez az 50 millió hogy jön ki, tehát erre nem kaptam választ, de ugyanúgy még egyszer mondom, felsorolhatnám még egyszer, megvan van hogy az a mentorháló 100 millió forintért és azok az 50 ezer forintos óradíjak a megvalósíthatóság szakmai anyagoknál hogyan jönnek ki. Erre nem kaptunk. Én szerintem ezen lenne igazán érdemes, és erről kellene beszélni, vagy én legalábbis. Azért jöttem, hogy erről, erről beszéljünk. A, a, ott kezdeném ugye, hogy programok, tehát egy nagyon fontos, eredetileg ezt a kiírást, ezt a 24 milliárd forintot egy pilotprogramra írták ki. Tehát egy programra volt kiírva. Még most is úgy van benne, ha megnéz az ember, hogy ennek a produktuma az egy szakmai anyag lesz, egy módszert annak az anyaga lesz. Az, és elnézést itt ma nagyon sok hangulatkeltés volt, most egy zárójelben egy olyat mondok, ami, ami nyilván nem ö, annyira szakmai, mert és nem, úgymond nem tudom leellenőrizni. Aki nekem fölhívta erre a figyelmet erre a projektre, ő azt jelezte már jóval-jóval ezelőtt, hogy nézzem meg, ő tesz egy jóslást, ki fog jönni majd egy projekt, amiben egy pilotprogram van, és ő megmondja nekem, hogy melyik alapítvány fogja megnyerni. Uh, és utána aztán jelezte nekem, hogy bocsánat, uh, ugyan egyre írták ki, egy alapítványra írták ki, de lett még kettő emellett, amiből az egyik ráadásul nem konkrétan koraszülöttmentő alapítvány, a szívbeteggyermeket alapítvány, és azt mondta, hogy ez azért lett, hogy nehogy véletlenül gyanús legyen, hogy itt 2,4 milliárd forint megy el ezeknek a pilotprogramoknak. Ezt a zárójeletben zárom, mert természetesen ez egy információ, de ezt, ezt nem, ez nem egy olyan egzakt dolog, mint az 50 ezer forintos óradíj, vagy a 20 ezer forintos óradíj. Ez nem is ránk, a, a, e, Így van, van ez így van, természetesen. a a, az Áfás meg a bruttós, ez egy gyakori védekezés, és sokszor kaptam csepege hogy és voltak ilyen csatány. Hát én nem mondtam sose, egyetlen egy sornál mondom, hogy ott fölöttem még ott vannak külön a járulékoknak is be van tervezve, nem mindegyiknél van betervezve. ettől függetlenül én azt hiszem, hogy a 5000-es bruttó, tehát a meg a, meg a meg a óradíjhez képest, meg a 2000-folyamatos bruttó óradíjhoz képest is, én azt hiszem, hogy messze nem a társadalmi konvenciókat vették önök figyelembe, akkor konkrétan a módszertan, tehát hogyan kell, ez arról szól, hogy milyen módszer, hogyan kell megkeresni, mit kell mondani, föl van egy sorolva szépen, hogy mit kell csinálni ezekkel a szülőkkel. Ezt a módszertant, hogy 50 ezer forint bruttó díjon megírni, én ezt továbbra sem értem, hogy egyszerűen hogyan merészelve ezt itt beleírni. A, az, hogy ez egy kutatási program, ezt hisz a sor. Tehát, hogy kutatási programként is föl lehet fogni, de még egyszer mondom, én nem ismerek olyan kutatási programot Magyarországon az Európai uniós támogatások előtt, meg után. Az is fontos. Most eső van, ugye? Most el lehet költeni ilyen pénzeket, az a lényeg. Azt mondta az önfőnöke, hogy pörgessük ki a pénzeket, de ezelőtt, az eső előtt, meg az eső után nem ismerek olyan Programokat, ahol 50 ezer forint óradíjat fognak valakinek beírni, hogy ráadásul, hogy ezek nem anyagköltséges kutatások, hanem ezek, ezek egyrészt lehet ugye nemzetközi irodalmat, mert nyilván ennek van, bocsánat egészen biztos, másrészt pedig, másrészt pedig beletenni az embernek a saját szellemi termékét. Uh, uh, uh, tehát ilyen, ilyen, ilyen kutatás. A másik, káncsa, bocsánat, a, van e e ilyen a kutatás. tudom, A Pittsburghi Egyetemben a Szegedi Gyermekklinika jelenleg kb. 1, 1 millió dolláros éves költséget pszichiátriai kutatást igen, igen, ma Magyarországon, de ez megint egy külön záró, nem akarok belemenni, tehát amik e, Európai Uniós finanszírozásból jönnek kutatások, azoknál az esetek legnagyobb százalékánál 70 százalék személyi költséget tesznek bele, és 30 százalék anyagköltséget. Ez bizonyos esetben indokolt lehet, Alapkutatásoknál is nagyon sok eszközigényes önök is tudják, hogy nagyon sok kutatáson ahol eszközöket lehetne, ott ez egy tragédia, főleg azért, mert azokat a pénzeket aztán nem a dolgozó fogja megkapni, hanem adott esetben ezt önök is nagyon jól tudják, újra szerződnek vele, és ö, ö, a, annak, ami a kutatásban van van óradíja, annak a legnagyobb részét azt nem a, a, a dolgozó fogja megkapni. De itt még egyszer ez egy zárójel, nem a tárgyhoz tartozik, az 50 ezer forint. Tehát a napi az évi 53 millió forintos kutatási díj, ez ma Magyarországon nem értem, hogy ezt hogy lehetett megtenni. Ami nagyon fontos mondat volt itt, és egy nagyon fontos dolog volt, mert ezt én is így gondolom, ebbe egyetértünk. Ugye azt mondta a gazdasági tanácsadó úr, hogy itt még most dolgozzák ki, hogy mire költik, majd pontosan mire költik ezt a pénzt. Mert nem volt eddig időre. És ez már politika, tehát ezt ide mondom, a legnagyobb, és ezt azemberség el tudom képzelni, vagy bűn, történelmi bűn, ahogy önök ugye úgymond kipörgetik ezeket a pénzeket, és még dicsekednek is vele, hogy már az összes unió pénz, uniós pénztől már lekötötték, elköltötték, tudják, hogy mire fogják költeni. Itt van egy ilyen helyzet. Gyorsan el kellett, meg kellett csinálni. Azt se tudták, mire költjük. És, és itt mondja, most, mondja, mondja. El, most mondja el, most, mond, most, most dolgoznak azon, hogy hogyan is töltsük föl. Itt van a megvalósíthatósági tervben egy hozzávetőleges, hozzávetőleges ö, ö, költségvetés, és ezt most kell majd még, még most az első hat hónapban, hogy ezt hogyan is töltsük föl. Miért nem lehetett ezt fordítva csinálni? Önök miatt nem lehetett fordítva csinálni, mert az a cél, hogy 2018-ra költsük el összes ezer munkát, 10 milliárd volt. Nem, nem, nem, nem, nem, azért fordultam ide. De itt van itt nem, van a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az, amikor azt mondja, hogy ugye nem költöttek el semmit, mert ez is egy védekelés, hogy még itt csak 21 000 000, az önök pénze, tehát ő már megkapta a pénzt, ön izzadjon csak, mert már tényleg megkapta érte. Hogy nem költöttek el semmit. Én azt hiszem, hogy azért vagyunk most nagyon jó időben itt, és én azért örülök nagyon, hogy, hogy, hogy itt lehetek. Mert én láttam már olyan projektet, a Farkas-Lórián projektet nagyon megsértődött a ön gazdája, nem tudom, hogy miért, mert hogy a Farkas-Lóriánnal önök szerződtek az önök párta szerződött, mint tanácsadó, a mennyszerelőtt még 1 millió forintot ad neki, mint romani Tanácsadó, akkor én nem értem, hogy miért kell szégyelni, hogyha én Farkas Flóriánhoz hasonlítom ezt az alapítványt de a Farkas a lező projektben, a Farkas Flóriánál projektben sajnos csak utólag láttam azokat a tételeket, amiket ugye néztünk, hogy 30 millió forintért vagy havi 500 ezer forintért bérhettek forzákat, ott azt már elköltötték. Utólag láttam, az is bele volt áradva, elköltötték. Nem tudták visszakérni, önök azt mondják, hogy 1,6 milliárd forintot visszaköltött, kértek, de úgy tudták visszakérni, bocsánat, úgy tudták visszakérni, hogy 1,6 milliárd forintot odaadtak. A roma önkormányzat is úgy kérték vissza. Nekem az a célom, hogy ez a pénz, ez valóban azoknak a rendkívül kiszolgáltatott embereknek, és azoknak a rendkívül traumatizált szülőknek menjen oda, és most még van rá esély, és biztos vagyok benne egyébként, hogy ezután ez rendben, lesz téve majd ez a projekt, és ö, ö, ö, ö, nem úgy fogják elkölteni, mint ahogy ez megtörténhetett volna. Ez is az a hogy a meghívótól és a házigazdágalni is kell kérden a munitár miatt, mert az én most következő, talán kicsit kemény szavények. Aki az elmúlt két órát végig annak a számára teljesen egyértelművé vált az, hogy képviselő ön úgy billogozta meg, és akkor soros úgy billogozta meg, és úgy nevezte az embernek ezt a projektet, hogy őszintén szóval semmit nem tud róla. Amikor meghívták önt ennek a projektnek a bemutatására, amikor a közérdekül adatigény is beadták, akkor Ön nem vette arra a fáradtsot, hogy eljöjjön ide, és most is a kényszernek téve tett ennek eleget. Milyen a másik kérdés, a másik állításon pedig az, hogy igaz, igaz? Én, önnek. Én, önnek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 Örülök, hogy Soros nem jött létre, mert ugye ezt a parlamentről azt szoktuk ilyenkor hallani, azt szoktuk hallani, hogy ezt azért mondjuk, azért mondjuk, hogy a Sorossal be előző. De jött az államtitkáv, és támarod. Az államtitkávonok azt válaszolnám, az államtitkávonok válaszolnénk, hogy természetesen senki nem kényszerített az elégyek ide. Sajnánk rendkívül szűk volt, de a határól tegnap 17 órakor kaptam, de nagyon szívesen jöttem, Láttam a programot. Senki nem kényszerített, nem fogott meg, nem tartott meg, nem fiszkott. Nem kényszerített, hogy eljöjjek ide. Én nem tudom, hogy melyik tény az, amit én felsoroltam, melyik szám, ami ön szerint nem konkrét. Amit eddig elmondtam, azok tudom mondja el, tehát beszéljen hogy nyugodtan, van idő, szerintem van átlít a sajtó, tehát érdekes a sajtónak is mondja el, hogy melyik tény, amit én nem mondtam, hogy hát, so, hamis önnek, mondtam. Nem, nincs, nem tőlem kell bocsatok kérni, semmi, hanem azoktól az emberektől, nem. akik ebbe az elmúlt négy évben, ebbe nem. a projektbe és nem. ebbe az egészségügyenletesben olyan munkát tettek nem. Nem. hozzá, amihez ön még hozzá sem semmi, tud köszönni. Semmi, és képes idejönni egy ilyen nem rendezvényre, nem és teljes az zacskóhoz, mert kutyákhoz a hasonlítani korán gyerekeket. Nekem, én végighallgatom ön, nem érdekel, hogy mit mond, mert nem ez egy jó technikát. Technika Ezt én is tudom. Nincs semmilyen bocsánatot kérni való, annak van bocsánatot kérni való dolga, aki jóvá hely hát egy, egy ilyen megvalósíthatósági tanulmányt, és annak van bocsánatot kérni valója, aki kényszeríti a magyar társadalmat, hogy két év alatt költsön el egy olyan pénzt, amit elkölthetne öt év alatt vagy hat év amely belekényszerítik ezekben az őrületes hibákat. És önök kényszerítik Megengedi, én kényszeríti. azt gondolom, hogy jóka elő, az a története, Elnézést kérek, akkor én azt gondolom, hogy mivel ez egy szakmai Igen. dolog van volna, és innentől én azt kérem, hogy ez politikai témává kezd átmenni, hogy ne ezt a helyet tessenek választani, ezt a helyhez ez néltatlan. Kérem, hogy ezt bejelzik itt be. Én alakért, én... Tehát gyöbbenethet, nagyon egyszen. szépen kérem, hogy ne, ne csináljon politikai programot, választási kampány a gyerekeimben. Nagyon, nagyon, el, nagyon szépen kérem, nagyon szépen Kért kérem, teszem hogy amikor fölteszi a kérdést, hogy a mentorhár miért kívült működik, akkor mondja el nekünk, hogy amit az MC-ben elolvasik, mit fog ebben a mentorházban? Történik. Hát, ugye, én, úgy, amit egyelőre engelünk hogy miért kell beíreni, tehát amit a, a, a tervő, nem? Én meghallgattam, hogy uram, mint nő tiszteljen meg, mint anya, én is megtisztelem tisztelem előtt. Meg. Megkérdezte a mentorház, aminek nem is értem a légyjogosultságát. Ezek szerint, ő nincs tisztában azzal, hogy ebben a mentorházban mi fog történni légyjogosultságban. Ezt a szót használta. Mire? Bocsánat, hogy, hogy a mentorháznak a légyődésünk az kell, a Nem, hozz, Akkor félrejött félre, félre, a félre, házak. Félre, félre. legyen, legyen egy olyan legyen egy olyan otthon, otthon ahova a szülő a gyermek tudja Ahol ugyanolyan gyermek, ugyanolyan szülők vannak együtt, ahol virágszolgáltatásokat tudunk bethallgattam, uram, meghallgat, viret tudunk nyújtani, ahol terápiák vannak, ahol az egészséges, egységes családot tudjuk segíteni. Az egységes, az egészséges családot, amitől egészséges egység a társadalom lett. Uram, melyik mentorháznak a létyogosultságát kérdőjelentemek? Melyik mentorháznak a létyogosultságát kérdezik meg tőlem, érintett anyától, akik 5 évvel ezelőtt senki nem, uram, senki nem fogta meg az én kezem. Mert nem volt egy ház, nem volt egy szolgáltatás, aki ezt a gyász, ezt a miért nem nehéz. Helyiketet segítek volna André, vagyok az RTL-kóri portere, Ö, érintett vagyok, akkor a szügyőnő vagyok. Tehát a mentorháznak a liturgusodtsági nem kérdést. És szerintem ebben a pályázatban sem az a kérdés, hogy erre a mentorházban szükség van-e vagy nem. Csak a programban beállított összegeknél számomra követődik a kérdés, hogy ha ha ott a nagy ezer törényben kifizető nyelveti hírat, eh, akkor nem lehet a pályázatot úgy alakítani, hogy az alapítvány lásárolja ingatlanokat, és akkor nem három évre van megoldva a, a szülőknek, illetve a gerekeknek a bentalálása a későiekben, hanem akár hosszú évekbe. És ha ráköltünk 18 millió forint ezeknek a felújítására, akkor miért nem nyetlen ezt a pénzt hosszú éveken keresztül. Ha 18 millió forintot 3 illatlanra átköltünk, szeretem magad a berendezést, nagyjából tudom az árakat, akkor azért egy 10 évig kényelmesen lehet benne mozogni. Nem három évig, és nem úgy három évig, hogy 2017. január 1-én elkezdődött a program, és 2019... 19, 19. nem, 18. január 1-én kezdődik. 18 szanar hát, akkor meg, az, a a a az info a mentorházat. Jó, rendben, de akkor is, tehát nem két évre, három évre tervezünk, hanem tízre, húszra és még a jövő öt hát, hát. akiknek a későbbiekben is, esetleg egy újabb fejlesztéssel további lehetőségeket lehet biztosítani. Tehát számomra, újságíró számára itt van a kérdés, illetve nem csak újságírók, hanem akkor a szülő számára is itt van a kérdés, hogy ha hála Istennek az én gyerekemnek semmi baja nem lett, nem, nem szorul további gondozásra, de ha, ha ez lett volna, akkor, akkor még csak két évig hihetem oda a gyerekemet, mikor e, lehetne hosszabb távra is. Én át fogom adni a, szakem, a szakembernek a szót, én meg szeretném köszönni, és azt is meg szeretném köszönni, hogy felvállalta ez.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 Ha vásárolnának egy ingatlant, akkor következő pályázatnál már mondjuk arra lehetne pályázni, hogy mondjuk a koraszörött babákat, mint 5 éves korukig ingyen masszírozza a gyógymasször vagy ingyen tornáztassa a gyógytornáz, vagy a vagy a nem tudom. Tehát én azt látom, hogy akkor lenne igazán hatékony, tehát ilyen összeget bérletre kidobni, én szerintem bűn. Tehát kidobjuk az ablakon.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 Ö, már máshogy gondolkodik nagyon sok dologban, Egyet, de ez csak ez egy, egy mellékes dolog, és hogyha, bocsánat, válaszol a, a szakember, jó, köszönöm. Végül az válaszolok konkrétan, a úrnak nem szeretnék tényleg idott kérdést, még velfősére az a várt bennünket, hogy nem válaszolunk meg minden felvetett kérdés. Az egyik fontos állítása az volt, hogy a pályázati felhívás az egy pályázóra alatt írva, és egy pályázót várt a, a ami volt szeretnék szeretném, szeretném fölolvasni, hogy tegnap este még mini kartájus pejseket módosítottam, ez a módosított tényleg szeretett fog elolvashatod. A, a támogatási, támogató, támogatási kérelmek vártó száma 1 kötyel 4. Ez a módosított igen. Ne áradodjön akkor. Azem a támogató. Tehát a támogatási döntés meghozatal előtt a támogat a pjs azt kommunikálta az érdeklődők felé, hogy több nyertes lehet, és nem egy tárgyba, egy névedés. Nem, ez egy módosított, tehát az eredeti kírásban így van, a hatályos tetszik olvasni, ez a másik. A másik, hogy egészítsük, ezt a 2016. szeptemberében jelent meg ez a pályázati felhívás. Ez a pályázati felhívás azt tartalmazza, azzal, az úr az elmondott, hogy egy és négy, nyertest tervezünk, hirdetni. A, a, a, az a támogatási összege, amit biztosítunk egy-egy pályázó számára, az ezt teszi lehetővé. -e. Én azt gondolom, hogy egyébként minden kérdésére képviselő úrnak egyébként meg lehet adni a választ. Arra a kérdésére is meg lehet adni a választ, hogy miért a mindaplan vásárlás történik egyébként a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 De, de lehet de de lehetne? Felújítani kell, lehet viszont új épületet vásárolni, vagy akár egy megnévő használt épületet vásárolni, az Európai Szociális Alap Társas finanszírozásának Másikból másik kell megcsinálni, történt. azért azt a nem, lehet, nem lehet, nem lehetséges, nem lehet, nem lehet, így ennek a pályázati felhívásnak nem lehet része az ingatlan vásárlás. Ez képviselő is pontosan volt tudja, csak ezzel könnyű hangulatot kell tenni. A ez egy tokásos ez és ezt nem én betettem fel a vásárlást az a a a ezt ezt ezt ezt hétre, Bocsánat, az útságirodán betettem fel. Időnként a roma emberek bele időnként az idős emberek időnként. Az ez nem politika bocsán. Ez ehem, ez nem politika, ez nem politika. Csak nem politikai az során nem, nem szólok nagyon Bocsánat, maradjunk a témának, Igen. mert kettő óraposztályon forog a kamerát, Igen. és kérdésekre én kapok Szerintem annyi kellene, hogy akkor most már engedjük oda a képviselőinek a kérdéseket, mert egyetlen egy, és negyed óra volt a Egyetlen egy itt az elnökasszonytól az én előtt. Az elnökasszony, bocsánat, én az, az, az, az, az, az, az alapító vagyok. A alapító hőrtől kaptam, hogy én, én azt mondtam, hogy Mit mondod, hogy a mentorházakra nincs szükség, vagy valami ilyesmit mondtam, vagy valami ilyet, hogy létjogosultságát létjogosultságot természetesen ház. a ház?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 Meg, meg lehetett volna oldani, nem egy millió forintért is, vagy 900 ezer forintért, meg meg lehetne, meg lehetne oldani Egyébként az építkelés is. Ön is nagyon jól tudja, hogy másik alapból ki tud írni egy olyan pályázat, amiből meg lehet építeni, hiszen nagyon sok olyan uniós pályad van, ahol építenek épületek, kórházat, utakat, bármit. Tehát ön nagyon jól tudja, hogy meg lehetett volna oldani. Ennyi a hangulatkeltés. Köszönöm. De ez hát jó, még nincsen. Erre már válaszol. De tehát, hogy nem mi még nem, nem, nem, nem érettünk. Ez még most is. Újságíró meg ez hat úrnak is kérdése a kérdésé között, a, a, a cikkében is, a újságírónak is teljesen jogos kérdése. E, több dolog. Az első nagyon fontos dolog, hogy ahogy Zentés utal erre, a, a mentorok a mentor mentorszolgáltatásukat nem kizárólag a mentorházakban fogják ellátni ahogy fogalmaz a megosztatósági tanulmány egészen szó szerint a mentorok a célcsoportokhoz lehető legközelebbi helyeken nyújtanak támogatást, lehetőség szerint ők utaznak, nem a célcsoport tagjai. Tehát ebben a betervezett és valóban 900 forint bruttó bérleti díj keretösszegben nem csak kizárólag a mentorháza bérletére terveztünk az az az szerint az szerint a elégséges keretösszeget, hanem abban a 25 járásban ahova még a program a három megyén keresztül kiderjedt, biztosan lesznek olyan... Uh, de ez külön soron van, ez külön 20 millió, bocsánat, mert nem, nem mond nem osmeri, amit az, az De ismerem, amit írtam. Egyéb bérleti díjjal. Az a bérleti díj, egyéb nem a mentor kapcsolatos rendezvényekre vonatkozik, hanem a szakmát érintő szakmai konferenciákra vonatkozik. Tehát, hogy a nem higgye nem is emlékszem. De azon beírva, hogy három mentorház bérleti díja. Igen, de még egyszer mondom a projektnek a szakmai tervezése jelenleg zajlik, az MT-ben benne van, amit az előbb felolvastam, és a részletes tervezés során föl fogják mérni a korlátait, hogy hol vannak még azok a mentorházak, vagy lehetséges idegenes mentorházak, ahol mentorszolgáltatást tudnak alkalomszerűen nyújtani, és annak a bérletére is ez kell, hogy bérleti díj fedezetet biztosítson. De ez a tervezési időszak, ami most zajlik,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 Ezeket a helységeket, tehát még egyszer szeretnék visszautalni oda, hogy nem költöttünk el, senki nem költött el, és a támogató sem hagyott jóvá havonta 800 ezer forintot euh, bérleti díjra. Tehát nem az történt, hogy a kateikba adtak egy elszámolást, mert beadtak egy 100 lakás, lakásnak a bérleti díját, és elszakít, a támogató, hogy ez tökéletesen megfelel a szegedi piaci viszonyoknak. Jó? Tehát nagyon fontos az, hogy amikor ők be fogják adni ezt a bérleti szerződést, az az alapján ilyen számláika, a támogató ellenőrizni fogja azt, hogy ez a szerződés és az a számla a helyi, aktuális piaci megfelel-e. Jó? Tehát nem hiszem, hogy vissza kell utalnom arra, hogy mennyi volt a ingatlan bérleti díjak lehetőségem két évvel ezelőtt, és mennyi most. Mikor tervez jól a tanácsadó, akkor, amikor 150 ezer forintot tervez be, vagy akkor, amikor betervez 800 ezer forintot. Oké? Okay? Tehát, hogy ezt nem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 Tervezze ezt a támogatási programot, és írjon egyet. Jó a el. kapcsolata, jó De, a kapcsolatai a, pedig. Az országülési képviselők azért vannak, hogy bennünket képviseljenek. Mm. És nekem, koraszülő anyának és a és főleg azoknak, akiknek probléma van, azoknak az a céljuk, hogy a gyerekei minél tovább kapjanak, minél hosszabb távon kaphassanak, akár ingyenes támogatást. Mert lehet, hogy én meg tudom fizetni mondjuk a logotipust. A nyomton ezt talán tudom én ki. de nem csak a, a társadalom közepén élő anyák szülnek korán, hanem az alsó szinteken szülő anyák is szülhetnek korán, akik nem tudják ezt megfizetni. Nem, lehet, nem lehetett volna esetleg a, a minisztériumot arra ösztönözni, hogy rendben van, akkor ezt a pénzt biztosítsák felújítással, és keressenek az adott a, területeken, városokban olyan ingatlan, kérjék el 0 forintért. Az a önkormányzatoknak is érdeke az, hogy a saját gyerekeiket, a városban született gyerekeiket tovább fejleszték, és, és hogy minél keresett beteg gyerek legyen. A minisztériumnak is az az érdeke, hogy minél keresett beteg gyerek legyen, mert hogy ne kelljen őket kezelni, ápolni, gyógyszerezni. Vagy, vagy még egy, bocsánat, még Egyetlen szerintem, hogy nem tudom, most miniszterhelyettes mm, úrhoz szólok, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy az miért, miért cél. Hogy van egy, van egy pályázati alap, van egy, van egy költségvetés, aminek mondjuk 80%-át elkölti a 80 a bérleti díra, meg nem, nem tudom, hogy mire, és van a 20% az aktív tevékenységre. Marad 20% annak az önkéntes évesanyjának, aki benne van a mentorprogramban, kap 500 50 ezer forintot, és mondjuk elmegy a három megyében, a 25 járásban, elmegy segíteni a szülőtársainak, nem az 500 50 ezer forint a lényeg. Ahhoz, hogy ő elmenjen, elvesz egy napot a családjától. Ahhoz, hogy ő elmenjen és beszélgessen a társaival, fölzatartja úgy, ahogy a, a az alapító tagokat fölzaplatta, és nem, nem játékból sírta ki, és amikor elmondták a történetüket, nem játékból sírtam, magam én is, hanem azért, mert fölzaplatt, és minden egyes alkalom jajticsága. Uh -huh. Szóval, hogy, hogy, hogy ezt, ezt nem értem, hogy ha ennyi, ennyi pénz áll a akkor nem úgy töltik el, hogy az valóban hasznos legyen. Uh -huh. Én a tanulmányokat, Megértem. Az hogy az, hogy a kisebbi akár az egész Európai Unió erre építsen egy egy mentorprogramot, megértem. De de miért miért nem a szülők kapják, miért nem a gyerekek kapják ezt meg, miért nem boszorkánytani külön? Úgy bajom, hogy megdomináltam, nem személyesen, de ne haragudj. A négy hét után, házak a mentor házat tekintetében tehát hogy a, a nem is elmondták, két karta költségtípusról beszélünk. A fixen béreltben torházat, most az, hogy az EFO, a mögött van pályázat milyen összszabályhoz tartom, ez idő mit lehet álasztolni, ez egy generális szabály, abban nem akarok beleenni. De azt, ha a támogatói oldalról tetszik kérdezni, azt is finanszírozza a pályázat, hogy ott, ahol koraszülött gyermeket nevelő családok vannak, és csak akik hazamennek a kórházban, a szerencsések, akik hazamentnek, igénylik ezt a típusú szolgáltást, ma honnan mondjam meg azt, hogy a három megye, Béké és Csongrád és bács mely, itt nagyjából négy településről beszélünk, mely településen lesz erre szükség? Mert pont az a cél, hogy az alapítvány azon a helyszínen tudja menni. Tehát ha Kiskun-malsában van ez a család, a Kiskun-malsára, ha Sarkodon van Sarkadon, a, a, a Gyulán van, akkor Gyulánra, ahol van Krisztventorház is. Tehát ezt egyrészt a pályázatban előre nem lehet honnan látni, vagy hogyha beírhatunk, Település leveket, de az úgy lesz bölcsége, ahogy, ahogy mondjuk. Ahogy a doktor úr is elmondott, most arról beszélünk, és az a pályázat pont arról szól, hogy ennek az egésznek a tematikáját, azt az felépüljön, hogy hogyan lehet a koraszülött mentést, illetve a koraszülött gondozást támogatni. De én most nem szeretnék ide kapcsolni más kormányzati egészségügyi programokat, de hogy az egészségügyi ellátásban, a koraszülött mentéste eszköz sem ebből a pályázatból finanszírodunk, ezek mind összeérnek. A mai vitalnak a tárgya az az, hogy helyesebb hogy 1, hogy 2,4 milliárd forintot elkölt a kormány arra, hogy egy ilyen program legyen. Mert nem tudjuk, nem, mit nem az azt, azt, azt semmi, igen, sem nem semmi. Senki nem tudja megmondani azt, hogy ennek milyen megfikálja. Mi is tudjuk megmondani, ezért mi azt mondtuk, hogy megnyitunk egy kelet összeget.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 hogy a asszában ami nagyjából egy 600 milliárdos deficitet kezel minden évben, nagyjából 1800-a kiadási oldala és 1200 milliárd a bevételi oldala, ezt lefinanszírozva. De ma, mi nem tartunk ott. Ma, ha én azt kérdem a doktor úr, a doktor és az alapítványoktól, akik ezzel foglalkozik, hogy mondják meg nekem konkrétan, hogy melyik településeken, melyik eszközre, milyen módszerban, milyen humánk költsége van a is ezt nekem válaszolni. Teljesen valóbb a kérdése, csak Pont erről szól a történet. Jussunk el oda, hogy legyen, és hogyha ez 2,4%-ra kerül, szerintem az nem sok. Én a pénzügyi szakértő szakcsin... kell És nekik kell számolniuk minden egyes, minden egyes összeg. Ami engem nehezményezek az az, az az, hogy van egy elmi támogatói döntés egy keretösszegről, hogy maximálisan eddig tudnak terjeszkedni ebben a projektben. Egy kapavágás még nem történt, tehát 2018. január 1-én minden projekt. És politikai szándékból ezt Az, hogy bennünket támadnak, nekünk ez a munkát, mi azért kapjuk a fizetésüket, és ezt elismerjük. Én azt nehezményezem, és azért vagyok ma itt a nevében, és azért van itt az Emmi is a kormányzat nevében, mert mi vállaljuk ezeket támadásokat. Csak a Hatházi velünk kéne küzdenie, nem pedig az a pénzügyi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 Tehát azt tudnám mondani önnek, hogy a, a, azért az összekötetési jó ennek az alapítványnak, van olyan tagja az alapítványnak, aki, akinek a férje az az, az az úrnak a főnöke, tehát igazán el tudta volna, vagy a gazdája, igen, igazán el tudta volna,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 te hallgassom, eddig én nem szólaltam meg, most nem hallgassom meg. Mondom, eddig én nem szólaltam meg. Uram, pénteken jártunk a Szegedi Gyermekkórházba, Berecki Csaba Nádurral. És tanáljuk megmutatott nekünk egy menységet, hogy hol tudnám kialakítani ezt a mentorházat. Akkor már megvan az értelme, hogy itt vagyunk meg, hogy megtartottam, csütörtökön ezt a sajtótáról. De volna, hogy hívjam fénytek, hogy jöjjön ide a Szegedi Gyerekkórházba, és nézze meg, hogy hol szeretnénk elakítani. Nagyon, nagyon a örülök, hogy felmerült, sajnos mondom, hogy ő Jó, a hibás, mert ő, ő, ő nem írta bele, hogy ugye ezt így, ez Jó, így mehet. Na most elnézést, nem fogok már sokat, meg sokat beszélek. tényleg el kell indulnom, én nekem szerintem nagyon sokat így vagyunk, tehát nem sokat foglalkozni. a, a, ter, a, a, a, a, ter, a tervben, a mert a itt hallottunk egy, olyat, egy olyan, olyan indokot, hogy hát nem tudjuk még, hogy hol lesznek majd ezek a házak, meg hogy ezek nem is csak a házaknak a bérleti díját. Hát dehogy nem, ott van, ez benne van, tehát én a megvalósítatóság tanulmányból vettem, ez a három mentorháznak a bérleti díja, amelyiknek a felújítását ö, ö, ö, is még beletették plusz. 18 millió forintért. Államtitkár úrnak egész elképesztően nem értem, hogy mire gondolt, hogy majd hol jönnek a koraszülöttek, majd oda teszem a mentorházat, egyik nap ide teszem, utána oda teszem. Ez benne van, még azt is megnevezi a megvalósíthatósági tanulmány, hogy Dula, Szeged és, és, és, és Kecskemi. És tényleg elnézést, nem nem fogom fenntartani önöket, és <tos> meghallgatom, amit még mondanak, de már nem fogok válaszolni, ezt ígérem, mert önök is gondolom, hogy indulnának. Én hogy csináltam volna ezt a projektet? Tehát, hogyha az ön helyében lettem, volna, akkor én azt, azt írtam volna meg, hogy körülbelül az az 1,2 milliárdból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 magatására meg majd ez a pénz. Én ennyit szerettem. Annyit szeretnék akkor válaszolni képviselő úrnak, hogy ez korábban is a, a megjelent cikkében felvetette, hogy 20 mentor, meg 40 mentor, hogy egy belső ellentmondás volt a tanulmány. Ez 20-szor lehet olvastak, később 40-nel, de van benne, segítek 50 is. Csak segítek megérteni azt a, az egyik félértést, jó, a sok közül. A pályázati felhívás, a pályázóktól különböző szakmai elvárásokat vár el. Azért teszi mindezt, hogy utólag a bizottság felé el számolnia neki, hogy ha ezeket hozzák az ő kedvezményezettjei, akkor az valósult meg a programból, amit elvárt tőle a felhívás kiírásakor. Ebben a pályáztató 20 ki 20 kiképzett mentort pár el a kropa A pályázó a megvalósítatósági tanulmányban 36 mentorra, eh, nak a, 36 mentorra tesz vállalást aként, mivel három célcsoportja van a pályázatnak, ez célcsoporton 2-2 úgynevezett szupermentor, és lesznek további 10-10-10-30 eh, sorstens segítő mentorok. Eh, és a költségvetési indoklásban, ahol a 40-et olvashattal, Képviselő úr, ott egész pontosan 50 van, 40 plusz 10, 40 sorstárs segítőmentort, 10 szupermentort költséget tervezve, megint csak a keretösszeg szemléletből aludva, mert úgy gondoljuk, a szakértőkkel, akik ennek a témának az ismerői úgy gondoltuk, hogy biztosan lesz lemorzsolódás, mert lesznek olyan mentorok, akik azt a lelki megterhelést, amivel a mentoring tevékenységük jár, nem tudják már akár csak a képzés során sem teljesíteni. Oké? Okay? Tehát így megint... E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 sorra derült ki, hogy az, hogy mindenkéz egyébként minden, minden másbékkel valamilyen szinten érintek, hogy, hogy ezek után mégis miért vagyunk egymással egy iszonytató bizalmi válságba. Miért gondoljuk azt, hogy aki egy ilyen élményből dönt amellett, hogy az embertársai javár azért harcol, hogy mások ne éljék át azt a negatív élményt, amit ők egy-egy ő bizalmi deficittel vagyunk, hogy valamilyen okból elkezdjük kriminalizálni a másikat, azért, mert bizonyos számokkal nem értünk egyet. Én nagyon kérnék minden szereplőt, hogy az újszületek az anyák világából másról hívják meg az ő politikai harcokat, más terepen boxoljanak egymáshoz, az, az ő hivatás, hogy meg kell küzdeni a hatalomért. De ez egyszerűen, hogy ez a bizalom válság, kiterjed iránt is, akkor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 politikai dimenzióban, hiszen az az önök terepe, ne egy gyerek országa legyen a... Hogy mondjak egy mondatot megintésüket, erre megintésüket. Milyen egyetértek a professzor úr, Tehát az a bizalom hiány ami az országban, az egész országban van, az sokkal nagyobb probléma, mint a pénzhiány. Mint, mint, mint, mint a pénzhiány. Az, az amit ami, ami, ami, ami a politika felelős, ez igaz.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 Sajnos volt sok más tapasztalatom, ahogy ön engedi ezt, felkészül a következő projekt. Tehát a koragyerekkori fejlesztési projektben nagyon hasonló történetek vannak, az, az, azt is ki fogjuk vesézni, mert éppen azért, mert ez egy rendkívül, rendkívül, rendkívül fontos téma, ahogy ön is mondta, nagyon sokan érintettek vagyunk benne, még egyszer mondom én is, és mindenkitől, aki indulatosabb volt, elnézést kérek, nem arról van szó, hogy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 Kérdés, most hallottunk, hogy az elmúlt, most már több két és paszágot, bújt, fél órán -e, vannak el a lelki. Mindig minden esetben meg kell azt vizsgálnunk, hogy mire történne át, az a felosítás. Ha olyan célra, amelyik emeli a projektnek a minőségét, akkor a megspórolt pénzt engedjük átcsoportosítani. Ha nem járulna -e hozzá a projekt minőségének a nevedéshez, akkor nem engedjük átcsoportosítani, hogy visszatérjünk. Ennyi a történet. Tehát, hogy alapvetően minden egyes beszerzésnél, minden egyes konkrét ügynél, minden egyes ingatlan való beköltözés előtt azt fogjuk megvizsgálni, ez a piaci viszonyok között, a legjobb árat kapta-e az alapítvány. Nem lehet tudni azt, hogy ez mennyi lesz, hát rendelkezésre áll a forrás, a legjobb árú ingatlanba kellett költözni. Ezt fog vizsgálni a támogató, ezt vizsgáljuk minden esetben. És én esetben egy ilyen három ajánlástól lesz egyébként, tehát meg akkor mi a mostani szabályozás? Tehát kell adni három ajánlatot, hogy 700-ért, vagy 800-ért, vagy 900-ért, vagy a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 a, a, azokban a városokban, a bentorház ülni, az a legkedvező bár. És a bár esetén fogjuk csak engednie elszámolni ezeket a országeket. Bélhetnél nincs köbbe. Bélhetnél nincs ködbeztetni. Meg hát természetesen a, nekünk az is nagyon fontos, hogy olyan helyen hozzuk létre ezeket a mentorházakat, Én, ahol de, egy a hely, tehát hogy azért folyik most, azért most a tanulmányok, meg annak azt dolgozzák ki a szakmai vezető, meg a, a, akit, akit ő úgymond kívánt szakmai stábot, hogy ö, hány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 sok minden az, aznál, hogy körülbelül hány gyermek, vagy hány család érintett három év említettem a pályázati felhívás egyik szakmai elveres, egy 20 mentor. Ugye ezt vállalta is a pályázó egyébként. A következő ilyen szakmai elveres a felhívásban az, hogy koraszövetségben érintett 1500 szakember kell bevonni projekt megvalósítása során, és 3120 fő hozzátartozót aki a Koraszövetséggel valamilyen módon érintettek. Tehát összesen három év alatt 4620 érintettek akár szakember, akár család érintett róla, be kell vonni, és ezt le kell tudni igazolni a támogató felét. Jó, tehát hogyha egyébként leszeretnénk osztani az 1,2 milliárdot ezzel a 4620-szal, akkor egészen pontosan 459.000 forint jut egy Elérendő embernek a bevonására, de ebben benne van minden, az előkészítési tevékenységtől a két a Tehát, hogy az a teljes nem a költségét természetesen. Jó? Jó? Köszönöm. Szépen. Köszönöm szépen. Esetleg van még kérdése. És kérdése? ez még, még volt, bocsánat. Szart. Ez nekem lenne. Még volt egy szakmai elvárás, akkor vegyük az összeset, vagy is. A rendezvények is volt külön téma, ugye 10 rendezvényt említett a hadházi úr is, A pályázott. ez a minimum elvárás. Rendezvény. Ezek nem mentoring alkalmakhoz kötődő rendezvények, nagyon fontos, hanem alapján szakmai rendezvények. 19-et tervez a pályázó a pályázatból megvalósítani. Jó? Tehát, hogy az összes vállalását, ha csak lehet, és ha csak reális, igyekszik túl teljesíteni, és ezzel tervez költséget is. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm Köszönöm, Köszönöm. Köszönöm.